Salut, sunt Victor Maxim și asculti episodul 3 din Raid Card. Raid Card. este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea Radio Constanța, Radio Dobrogea, Puvosenia.ru și a tuturor ascultătorilor CD Podcast. Raid Card este primul podcast din România dedicat exclusiv industriei de media și advertising și își propune să aducă în fiecare săptămână în emisiune oamenii care creează media și advertisingul din România. În această emisiune o avem invitată pe colega noastră Alina Ursache de la W3 Marketing. Bună Alina! Bună, Victor! Așa cum v-ați obișnuit în primele episoade, îmi invit oamenii cunoscuți din, din media. Eu și cu Alina ne cunoaștem de foarte mult timp, chiar înainte de a începe să lucrăm în agenție. Alina, când ai început să lucrezi în media? Am început să lucrez în domeniul marketingului acum mai bine de 8 ani. Marketing general, marketing în industria auto, organizare de evenimente. Chiar înainte de a lucra la un dealer auto din Constanța, am organizat la și Skoda. evenimente da, la Skoda. Da. Chiar înainte de asta am organizat evenimente în cadrul unei asociații non-guvernamentale studențești, în AESEC, cred că e destul de cunoscută. Da, da ISEC. Practic acolo am pus bazele organizării, evenimentelor. Deci iată că și fac și ei ceva bine. Foarte bine, da? fac foarte bine și dezvoltă tineri antreprenori, tineri dedicați munci în general. Am înțeles. Și cum, cum te-ai gândit? Adică ți-ai dorit întotdeauna să faci media advertising sau e o chestie care a venit așa o oportunitate? A fost mai mult o oportunitate. Mi-am dorit să fac marketing și am fost recrutată de actualul meu șef care mi-a propus această funcție de project manager. Adică, colegul nostru, Mihai. Colegul nostru, Mihai. Da. Și șeful meu, bineînțeles. Da, este puțin ciudat să te auzi spunând lui Mihai șef, da. Ok. Um... Ce, ce s-a întâmplat în biroul de marketing de la Skoda? De unde, de unde ai început? Să înțeleg că ăla a fost primul job mai important ca marketing manager pentru, pentru un brand. Care au fost etapele? Dă-ne câteva detalii despre tine. Am învățat foarte mult Acolo da. am început să cunosc marketingul Acolo m-am îndrăgostit de, de partea asta Din păcate am nimerit și perioada de criză În care nu prea mai erau bugete sau adică bugetele 2008, erau. 2008, 2009, 2010 Da, eu am început să lucrez la ei din 2006 Când deja pucasem să învăț Și vreau să fac chestii adică, a venit bugete. ai prins bugete Am prins, dar nu eram eu persoana care a luat Când era. am ajuns să primesc funcția de coordonator de marketing, deja a venit criza da. am apucat să fac câteva proiecte dar ulterior neavând buget nu, nu puteam să dezvoltăm și să fim foarte creativi am înțeles. și a intervenit rutina automat și firma a intrat în insolvență trebuia să găsesc altceva am oricum Am înțeles și uite așa a apărut Mihai Acum la W3 Marketing suntem să-i spunem chiar Evonomix Da, rebranding uh, Hai să-i spunem așa uh, Acum e Evonomix tu te ocupi de project management Ce înseamnă lucrul ăsta într-o agenție reală? Într-o agenție reală înseamnă mult stres, tensiune foarte multe proiecte Sunt zile în care lucrez la mai bine de 10 proiecte simultan uh, Trebuie o foarte mare disciplină să poți să le organizezi pe toate Să înțelegi care e prioritatea tascurilor. Ceva ce eu nici măcar nu concep Ce e a disciplină <laughs> știi? Uh, Firma este Destul de mare Este una dintre cele mai mari de fapt din Constanța Pentru că are un etaj de clădire de birouri În centrul orașului Și care să zicem că este printre puținele care arată la nivel european și poate să joace în Liga Mare cu orice agenție mare din, din România și de ce nu chiar, chiar din Europa. Care sunt momentele dificile într-o agenție? Mm. Cele mai dificile momente Din punctul meu de vedere Sunt acelea în care ai mai multe proiecte Simultan cu același termen Sau un termen foarte urgent Și trebuie să aloci resursele echipei Astfel încât să poți să le faci pe toate Și cum reușești? Uh, Printr-o bună relație cu clienții stabilită de la bun început. Adică, buna relație cu clienții înseamnă, uite, am mai întârziat, mai dăm, te rog, trei zile. Da, mai există, mai da, mai rog, există două. și situațiile astea. Când ești nevoit să alegi, să finalizezi măcar unul din proiecte, iar al doilea, să spunem că au același termen, iar al doilea îl depășești puțin apelând la înțelegerea clienților. Am înțeles. Încercăm să dezvoltăm chiar o relație de prietenie cu șefii noștri, cu șefii noștri, cu clienții noștri și asta începe chiar de la, de la Mihai, șeful nostru. Am înțeles. Zim niște momente mai delicate cu, cu niște clienți care au fost cele mai stupide cereri de genul ăsta? Pot să menționez un moment mai delicat uh, întâmplat chiar, uh, chiar acum, chiar ieri am avut o situație. Uh, nu e neapărat un conflict, ci o stare de urgență generală. Uh, un proiect mare la care lucrăm, nu știu dacă ne apărat pot menționa Sigur, brand este vorba de Da. Uh, un site la care lucrăm de cam de două luni, este pe o platformă relativ nou folosită sau a început să ia amploare în ultima perioadă în Magento. Uh -huh. um, am lucrat, este aproape final. La finalizarea proiectului acum au intervenit modificări de design, foarte multe modificări adică de design. A vrut, design. Clientul, a vrut clientul? da, și de funcționalitate. Am făcut estimări peste estimări, am încercat să ne împărțim foarte bine taskurile cu aceste modificări. Um, ne-au cerut un termen final de implementare al proiectului noi l-am dat și deodată ne-au anunțat că termenul este mult mai scurt pentru că ei trebuie să prezinte proiectul la Eco International în Danemarca, uh -huh. săptămâna viitoare oh, domne. Da. și avem uh, situația în care este și o zi liberă cea de, de luni. Da. avem două zile și jumătate să terminăm toate modificările și să punem și site-ul online um, deci există ceva mai rău decât Victor Maxim <laughs> în agenție, <laughs> clar, clar care voia ieri să se întâmple lucrurile există ceva care le vrea alaltă ieri <laughs> Da, și e un proiect important pentru noi, am muncit deja foarte mult, ar fi păcat să nu reușim să-l finalizăm la termenul dorit de clienți, așa că m-am văzut în situația în care am dat o informare către colegi Da, adică cel de la Eco e tot un Victor că mi-am dus acum aminte Da, da, da, <laughs> da, da este un, un domn Victor director general, uh, da, și m-am văzut în situația de a da o informare colegilor în care i-am avertizat că avem un timp foarte scurt și trebuie o mobilizare generală și va fi nevoie să lucrăm și în weekend chiar și în vacanța asta prelungită i-am asigurat că tot timpul uh, lucrat suplimentar va fi recuperat când se va putea ca zile libere, ca ore libere da, deci n-a dat Bocai mai mulți bani, a zis că las că facem noi un team building, facem ceva. Uh, timp liber în timpul săptămânii, alte zile libere, în afară de cele care sunt, uh, sunt normale. Asta pentru că nu mai avem timp să-l să sun pe Mihai și să-l întreb ce fac în situația asta. Trebuie să iau o decizie cu resursele pe care le aveam Foarte eu. tare, mi se pare. Nu puteam să îi asigur că vor primi bonus pentru asta. Am dat uh -huh. ce am putut eu să dau pentru a-i mobiliza și uh, cred că colegii au fost convinși de importanța proiectului și pentru ei este motivant să lucreze la un proiect mare și îi recomandă și pe ei în continuare pot și ei în CV-ul lor să-și scrie că au lucrat la la la dezvoltarea mm -hmm. noi platforme și s-au mobilizat singuri, au discutat cum își împart taskurile care cum vine Deci asta faci un bun cu manager da? Da Deleagă și uite ceilalți fac lucrurile Deleagă și cred că cel mai important este să se asigure că și oamenii și toată echipa au viziunea de ansamblu și rezultatul la care trebuie să ajungă proiectul Nu le spui că trebuie să vină în weekend, că așa vreau eu sau că așa vrea șeful, ci că trebuie terminat proiectul și clientul să fie mulțumit și ei să înțeleagă chestia asta ei, și pe lângă situațiile de criză, Alina are uh, parte și de momente delicioase. Uh, există un client care vine din când în când și își face fotografiile la noi la studio în, în agenție și ce să spun... Este bătaie pe, pe client pentru că el are o patiserie, o cofetărie. Patiserie. Da, de, uh, Dumii. Dumii, da. Dumii face niște torturi și niște prăjituri extraordinare. Când vine Dumii uh, este bătaie pentru că el aduce 15-20 de torturi odată, 10 de prăjituri. Cum sunt momentele alea? Uh, de tentație maximă <laughs> pentru mine ca femeie kilogramele tot timpul trebuie supravegheade, da. dar uh, în situații de-astea nu pot să rezist Așa este. când uh, am avut mai bine de 15 torturi în sala de ședințe unde și în studioul nostru foto și trebuiau tăiate, fotografiate și în secțiune și întoarse și sucite. Nu putem să le mai dăm înapoi Victor, clientului. Victor, ține lumina, ține <laughs> blender, ține... Am dat telefoane, am chemat toți colegii și am zis că nu putem să le lăsăm să se strice, a, a așa, să așa. ne mobilizăm. Iar la sfârșit de... există o întreagă împărțeală. Vreau și eu o felie de aia, dar și de la altul și uite, deci există și momente plăcute. Um... Mihai uh, lucrează destul de mult, am văzut că face foarte mult uh, Constanța, București. De unde vin clienții? Uh, Mihai este un foarte bun om de vânzări și reușește să facă networking, networking de calitate și stabilește relații. Și prin natura și experiența și know-how-ul pe care, pe care le deține, uh, convinge interlocutorii lui să lucreze cu noi. Iar tu mai departe să le livrezi produsul pe care l-a promis. Eu și echipa mea. Este greu să pui în aplicare tot ceea ce vinde Mihai? Foarte greu. Nu? Foarte greu, da. Că până la mai ușor să vinzi stele pe cer, da? E greu să le, să le desenezi, bănuiesc. Da, ne-am confruntat de multe ori cu situația în care a promis uh, niște noutăți în domeniu. Da. Pe care noi nu le făcusem până atunci. Asta ține de inovație, deja? De inovație, de, pe care el le știa, știa că există, știa în mare cum pot fi implementate și le-a și vândut clientului, noi, neavând experiența pe, pe lucrurile acelea. Și când îl întrebam de fiecare dată ce facem, externalizăm bucățica asta, nu, nu, o facem noi. Asta și... mi se pare foarte tare. Da, și ne, ne forțează și pe noi să învățăm mai mult. Și să învățăm lucruri noi Adică exact ceea ce se întâmplă Într-o agenție, de exemplu, din București da? Deci ca în orice agenție normală Ți se pare O oportunitate Faptul că există agenția asta în Constanța? Pentru că hai să fim serioși Majoritatea nu sunt așa în Constanța Nu lucrează la nivelul ăsta Uh, pentru mine, clar, da Dacă nu ar fi existat uh, această agenție Probabil că aș fi fost la București Asta a fost și intenția mea, să plec la București Eu eram într-un proces de recrutare Pentru două multinaționale Când am fost contactată de, de Mihai Și am stat în cumpănă uh, Normal că mi-a fost puțin mai ușor Să aleg să rămân în Constanța Având familia aici, având prietenii aici am zis să încerc Până la urmă la București pot să plec și mai încolo și au trecut deja 2 ani și jumătate și în niciun caz nu mă plictisesc și în niciun caz nu am intrat în rutină. Pentru că avem... N-am cum. Avem clienți din domenii foarte diferite și automat noi trebuie să învățăm fiecare domeniu în parte. Pentru ce client ai muncit cel mai mult? Mm, este greu să spun dacă e vorba de intensitate, e vorba de timp. Aș putea să menționez un client... Fiind primul meu client mare, este vorba de Celco Da uh, Fiind la început, mi s-a părut enorm de mult să lucrez cu ei, erau foarte multe detalii foarte multe detalii tehnice trebuie să intru foarte mult în conținutul lor Le-ați și... făcut și caietul de branding, dacă nu mă înșel Nu? Uh, uh, manual de identitate Da, și o un, un document de audit și strategie foarte, foarte bine documentat și foarte complex și bineînțeles site-ul Eu mai mult pe site am lucrat A fost prima oară când am lucrat cu uh, actualii mei colegi O parte dintre ei în echipă Și trebuia să-i coordonez Eu eram cea mai nouă dintre ei Și trebuia să le spun ce au de făcut Și, să -și puțin autoritară Ca să te da. că, că ești manager Și pentru asta, la început fiind A trebuit să mă documentez de două ori mai mult decât ei Și să știu fiecare, fiecare punct, fiecare detaliu Acum ai plecat în București? Uh, N-aș București. Pentru nu. 1000 de euro în plus? Mm, nu cred că banii sunt cei mai importanți. Am înțeles. Sincer, am ajuns la experiența și la, pot să zic, vârsta, în care nu mai consider că banii sunt cei mai importanți. Super, super gândire. Bravo, te felicit. Este... Uh, cum este să ieși cu echipa la acțiunea? Uite, Știi foarte bine că noi am mai ieșit pe la acțiuni sportive, ești o persoană destul de activă, te mai văd alergând cu cei de la SANA Sport, o asociație dedicată sportului pentru o societate. Cum, cum îmbin, da, stilul ăsta de viață? Și puțin fitness, și puțin sport, și muncă? Adică pare așa un clișeu din America, clișeul ăla perfecționist. Cum reușești? Cred că e o necesitate Mai mult decât uh, un obiectiv de-al meu uh, Mie sportul mi-asigură echilibru Și reușesc să scap de stresul de la muncă Când am o zi foarte grea și foarte tensionată uh, Dacă nu aș face mișcare Aș dormi cu ele, cu probleme M-aș gândi noaptea la ele M-aș trezi tot cu gândul la ele uh, Așa dacă fac mișcare Sport, pot să-i spun eu până la epuizare Așa consider eu uh, Gândul meu nu mai este acolo la muncă. Mă detașez. Mă echilibrează. Mm -hmm. Și începând cu asta, cu echilibrul meu, am reușit să mobilizez și ceilalți colegi. Chiar acum două zile am fost și am alergat cu 4-5 colegi de aici, din agenție. Am alergat două ture de lac. Ah, ce tare! Da. La și... Miercurea lui Mealca sau alergarea de miercuri. Alergarea da. de miercuri. Da. Ah. Da, da, da, Noi la Constanța avem alergarea de miercuri, avem joia bicicletelor și avem duminica alergare pe plajă cu Sana Sport. Adică am devenit deja activi în zona sportului la Constanța, mai ales pentru cei din corporate. Foarte foarte activ și nu cred că sunt numai din corporate, sunt tot felul de oameni. Dar uh... Noroc cu rețelele de socializare S-au promovat foarte bine, s-au făcut poze Au văzut și prietenii mei Am foarte frecvent prieteni care mă întreabă Am văzut că alergi, cu cine alergi? Ce faci? Cum te duci? Vreau să vin și eu Unii s-au ținut, unii nu s-au ținut alții alergă mai bine ca mine Acum au să participă la competiții <laughs> Da, Chiar un studio foto Care colaborăm -a Adora Studio Paulian a început să alerge pentru că m-a văzut pe mine că alerg cu Sana Sport a venit și el, acum au început să alerge toți cei trei membri ai studioului și alergă mult mai bine ca mine, clar. Deci ei s-au ținut se duc la București, se duc la competiții se duc la munte și alergă și eu am rămas un pic în urmă față de ei cum, cum vezi partea de corporate social responsibility din, din agenție? Um, nu știu dacă neapărat din agenție. Noi ne implicăm mai puțin. Poate mai degrabă am putea să ne implicăm prin intermediul clienților noștri, care au bugete dedicate pentru așa ceva. Cred că rolul nostru este mai mult să-i mobilizăm pe ei și să le dăm un exemplu. Noi ne implicăm ca voluntari și prin puterea exemplului să... V-ați implicat până acum, mai eu știu câteva proiecte. Ne-am ne implicat. Adică numai eu știu câteva proiecte pe care le-am impus să se facă. <laughs> da, și eu le-am susținut <laughs> pentru că prin natura mea am susținut da. voluntariatul și mi-este drag în continuare. Mi-am dus aminte, deci noi ne cunoaștem datorită Les Duid România. Da, corect. O, ce drăguț. Um, da, eu sunt și coordonatorul Les Duid România, una dintre cele mai mari acțiuni de voluntariat din țară, deși suntem la emisiunea pentru Media și Advertising Mai există un podcast pe care îl facem Dedicat implicării sociale În rețeaua City Podcast Se numește Yes Can. Da, am, am auzit Și aștept să fiu invitată și acolo <laughs> Sigur um, Ce mai poți să ne spui Despre viața de Media și Advertising De la Constanța? Se ridică ea La nivelul așteptărilor sau Clienții trebuie să vină neapărat Din Liga Mare Din București sau din afară? avem și clienți de pe piața locală din Constanța, dar mare parte din clienții noștri sunt clienți din București sau clienți cu rețele naționale în întreaga țară de cel mai multe ori clienții noștri nu știu că noi avem sediu în Constanța mi s-a întâmplat de multe ori să mi se zică, păi vino la sediul nostru hai să ne cunoaștem, știți noi avem sediul în Constanța, mare parte din echipă este aici, este în Constanța Ah, nu am știut, credeam că sunteți în București de foarte multe ori am auzit lucrul acesta da, că nu se așteaptă nimeni să joci în media în Liga Mare să zicem da, și să te afli de fapt la Constanța toată lumea e obișnuită să fie exist să existe buticuri de advertising la Constanța și agențiile mari să fie în București de? uite că se întâmplă și invers există o agenție importantă și care știe să joace bine și la, și la Constanța um, Motivul pentru care există, nu știu, o agenție mare în Constanța și nu mai multe este dat de factorul uman sau de faptul că nu sunt clienți și că trebuie să aduci tot timpul aici? Cred că rolul lui Mihai este cel mai important. Mm -hmm. El pentru că prin experiența pe care o are, reușește să aducă clienți mari la Constanța. Nu cred că toți directorii de agenții sau proprietarii de agenții, că mai degrabă sunt patroni aici în Constanța Acest. la firme, nu cred că reușesc să ajungă în București la clienții mari. Cred că dacă ar reuși mai mulți să facă lucrul acesta, ar fi mai multe agenții și în Constanța, pentru că sunt oameni buni aici în Constanța, care de cele mai multe ori pleacă la București pentru un job foarte bun. Și ar rămâne aici. Păi dacă nu asta ar fi are... trebuit să se și cu agenția? N-ar fi trebuit Mihai, dacă tot el este factorul principal, n-ar fi trebuit să-și deschide agenția în București? Um, cred că el a considerat că poate face și așa și poate lucra și așa. Sau de fapt e o investiție? N-aș putea să spun. Știu doar că își dorește să deschidă un sediu și în București, probabil pentru a ușura comunicarea cu clienții. Nu neapărat că și-ar dori asta. Cred că este mai ușor pentru el, ca, ca tată, ca, ca părinte, să aibă familia aici, la Constanța. Și să lucreze aici. Da. Și să locuiască aici. Chiar dacă poate pe săptămâni la București. Da, poate 4. mai mult mai mult din timpul lui îl petrece la București. Dar pentru o familie, pentru copii, cred că e mai bine să se dezvolte aici. În afa, în, fără nebunia din București, aglomerația, traficul, poluarea. E frumos să stai la mare. De ce? Da, mie chiar îmi place orașul Constanța și consider că sunt un fericit că trăiesc la, la malul mării. Vreau să-mi spui uh, cum se dezvoltă... Uite, hai să trecem direct la subiect. Noi avem o mare problemă cu programatorii, cu designerii. Cum, cum reușești să, să lucrezi cu ei? Adică e foarte greu să găsești oameni absolut pricepuți, absolut foarte buni în ceea ce fac. Pentru că ori sunt freelanceri, lucrează deja pentru altcineva. Există model de formare sau cum... Cum se întâmplă? Cum înțelege echipa? Avem o procedură prin care pregătim tinerii programatori, proaspăt absolvenți, să ajungă la un anumit nivel pentru a construi împreună proiecte și a implementa. Și avem și o procedură pentru a recruta oameni care au deja experiență. Aici cel mai important cred că este notorietatea agenției pentru a aduce oameni vechi cu experiență. În, în agenția noastră trebuie de asemenea să le dai libertate dacă este un programator freelancer uh, care poate ales calea ca asta tocmai pentru că nu vrea să fie îngrădit de un program trebuie să-i asiguri puțin mai multă libertate Ce înseamnă propriu-zis lucrul ăsta? Adică poate să vine când vrea la birou să-și facă tascurile pe acasă să mai dea pe la birou sau... ce înseamnă mm, flexibilitatea Mai în lucrăm și pe proiect mm -hmm. poate să lucreze de acasă cu niște task foarte bine stabilite, termene clare și vine doar la, vin doar la ședințe și ne întâlnim cu, pe proiect, cu echipa pe proiect sau un program preferențial, atât timp cât își respectă termenele, își face numărul de ore pe zi. Nu trebuie neapărat să vină la ora 9 și să plece la 6. Pentru că ești manager de proiecte, cum monitorizezi activitatea colegilor? Pentru că tu trebuie să dai mai departe niște rapoarte, să calculezi orele de muncă și după aceea să estimezi cam care ar fi costurile. Cum se întâmplă procesul ăsta? Ce faci propriu zis? Procesul este puțin invers. Știm bugetul de la început alocat da. proiectului, cel care este negociat de către Mihai cu clienții. În cadrul bugetului noi trebuie să ne asigurăm că realizăm toate tascurile în timpul stabilit. Avem un număr de ore, aproximativ, în care trebuie să ne încadrăm cu, cu lucrul. Um, lucrăm, bineînțeles, cu o platformă de project management în care avem toate proiectele. Ce platformă proiectele. Este vorba de Basecamp. Da. Este o platformă care până acum a dovedit că poate face față la foarte multe proiecte simultan și se descurcă și clienții cu ea Nu trebuie să fie nici foarte greoaie Pentru că le dăm accesul și clienților noștri Discutăm acolo pe fiecare task în parte Întreaga echipă Prin urmare tot, tot procesul este transparent Și clienții pot exact. să vadă ce se întâmplă Și să-și dea chiar și cu părerea exact. Sau să vadă procesul de creație De exemplu layout-urile sau landing page-ul pentru, pentru site și să spună, nu-mi place roz, vreau albastru, nu vreau albastru, vreau verde. Și poate să discute cu întreaga echipă, nu trebuie să discute doar cu mine, poate să discute direct cu designerul sau direct cu programatorul, pentru că pierdem foarte mult timp dacă eu transmit fiecare detaliu de la client către echipă. De multe ori este mai, mai bine să se facă direct, legătura să se facă direct și comunicarea să fie între client și programator, designer, copywriter și așa mai departe. Și platforma asta asigură lucrul ăsta și um, centralizează și orele și toate lucrurile acestea. Sunt momente în care se depășesc orele și trebuie să discutăm cu Mihai să vedem ce putem să facem. În funcție de dacă numărul de ore depășit este foarte mare, rediscutăm termenii contractului Dar cu clientul. Dar în niciun, nu caz nu clientul? Le spunem, în niciun caz nu le spunem că nu le putem face. Am Încercăm înțeles. tot timpul să dăm mai mult Decât plătesc clienții Puțin mai mult Și cred că e o regulă generală asta Să dai mai mult și după aia să Ideea aștepți. e să dai mai mult și să știe și clientul Că ai dat mai mult Da, aici, aici încă lucrăm la asta Să le demonstrăm faptul că Este un pic mai mult Decât au cerut ei mai există cererii, uite cum a fost una de una zi, în care ține un brief și spune că vrea un site să fie acolo, să facă, să dreagă. Uh, cum refuzi politicos un client? Foarte rar uh, refuzăm. Dar... dar am învățat să facem și lucrul ăsta. Am învățat să facem și lucrul acesta. Chiar dacă nu făceam până acum, am înțeles că nu trebuie să luăm absolut toate proiectele trebuie să le luăm pe cele pe care le putem uh, duce în timp util la finalizare situația de care menționai tu era vorba de un proiect uh, care trebuia să se implementeze ieri ceea ce noi avem deja destul de multe, cel puțin șase proiecte care trebuie finalizate în, la jumătatea lunii iulie un termen destul de scurt un site nu se face așa de repede un site, un site cu o platformă adevărată Exact! site-urile se pot face în două zile, iei un template da. de pe net cu 15 dolari și ai schimbat fotografiile furate de pe net și gata site-ul. Nu e cazul. Dacă nu o 30 de euro și dai cu 500 de euro. Noi nu da? lucrăm așa, deci nu, nu vorbim despre asta. Da, vorbim de despre asta. De. E vorba de o platformă mai complexă de e-commerce, Magento, două interfețe diferite, același modul de administrare, acces diferit pentru tipuri diferite de utilizatori și tot așa. Și am ales uh, să refuzăm uh, un proiect uh, odată pentru că nu au fost de acord să se întâlnească cu noi, să avem o discuție, să vedem cât de complex este proiectul pe care îl vor și a doua oară pentru că îl vreau foarte repede și ne-am dat seama că nu avem cum să respectăm și decât să ne compromitem o viitoare posibilă colaborare, mai bine să refuzăm elegant uh, implicarea în proiect. Se întâmplă des ca cei cu care lucrăm să nu știe ce, ce cer? Uite cum s-a întâmplat acum, a cerut un site, dar habar n-are cum să fie. Se De întâmplă foarte... des ca ei să nu știe ce vor? De foarte multe ori se întâmplă ca ei să nu știe ce, ce vor. Noi încercăm să îi îndrumăm, să cerem cât mai multe detalii la început, să nu avem surpriză ulterior. Dar am observat și o nouă tendință pentru clienții mari din București. Știu foarte clar ce vor. Ei știu foarte clar ce vor. Știu și în ce platformă vor să lucreze, pentru că au aflat că e mai ușor de administrat de către ei și ne cer direct platforma. Au structuri de produse și categorii care sunt foarte clare. Și noi trebuie să ne încadrăm și trebuie să facem și un anumit compromis trebuie să îi îndrumăm astfel încât rezultatele pentru utilizatorul final să fie cele mai bune. Ei poate spun, vreau produsul să fie foarte mare, foarte vizibil, să am următoarele caracteristici, poate, poate nu este indicat pentru indexarea în Google, pentru experiența utilizatorului să fie atât de mari produsele. Și noi trebuie să, facem, să le explicăm într-un mod elegant, că ceea ce ei ne cer nu este neapărat util pentru utilizatorii lor și nu vor avea rezultate bune. Prin urmare, există două categorii. Clienții care știu foarte bine ceea ce vor și clienții care nu prea știu ce vor. Da, dar în ambele situații sunt uh, probleme. Noi trebuie să recomandăm cea mai bună, cea mai bună cal, care va avea rezultate cel mai bune. Câteodată reușim să-i convingem, toată nu reușim și trebuie să facem cum, uh, cum ne cer ei. Deci, prin urmare, tu ești un fel de medic de familie pentru businessurile lor. Uh, N-aș putea să spun chiar așa. Poate nu neapărat eu, cât alți membri ai echipei, poate persoana responsabilă cu strategia de marketing ar putea să dea indicațiile asta? Crezi că orașul Constanța poate deveni un pol al publicității în următorii ani de zile? Nu m-am gândit niciodată la, la lucrul acesta. Ai vedea niște corporații mari venind la, la Constanța sau crezi că ăsta ar fi în voltul, dacă ar veni, nu știu, Microsoft oră al, pe la Constanța? Dacă și-ar deschide reprezentanțe? Um, ar putea să-și, cred că ar trebui să-și deschidă, nu înțeleg de ce. Marile multinaționale nu au sedii și la noi în Constanța. Adică s-au dus la Iași. Da, am încercat să înțeleg lucrul acesta, probabil că vecinătatea cu... Rusia, Ucraina... Da, sau poate infrastructura mai bună din partea aia nu, nu înțeleg. De ce nu, nu ar veni aici la Constanța? Dar sper că se va întâmpla și lucrul acesta. Dacă vom avea și angajați cu potențial aici și agenții care să le ofere tot ce au ei nevoie poate vor veni și aici cu toate că întotdeauna ei vor discuta cu um, o singură agenție care poate să le asigure servicii pentru toate sediile sau pentru sediu general. Nu știu dacă neapărat vor discuta cu Constanța, dacă vor avea o filială aici în Constanța. Alina, pentru că suntem pe încheiere, aș vrea să te întreb cum se poate dezvolta. Um industria la Constanța din punct de vedere al factorului uman adică tu nu, tu, nu, nu există posibilitatea să faci o școală de management în advertising nu există posibilitatea să faci o școală de programatori reali la Constanța, nu există o școală care să te facă designer bun la, la Constanța, adică există facultățile unde nu înveți realitatea, adică ajungi în agenție și îți dai seama că nu știi mai nimic avem nevoie de astfel de, de Cursuri, de calificări, de școli, cum s numim ele? Clar avem nevoie și avem nevoie nu neapărat aici la Constanța, cât și în București, nu știu dacă sunt într-adevăr școli foarte bune în țară, cei mai buni specialiști ai noștri și profesioniști au învățat singuri a, au asta avut, vreau să au un, promotor, un programator pe care îl angajezi în agenție este de fapt un programator care a învățat el de fapt singur pe acasă într-un an, 2-3 x ani da, și după aceea vine, dă un test la agenție, se vede că într-adevăr știe și așa se angajează nu era mai simplu dacă se ocupa cineva să-i formeze? Adică, cred că și pentru agenții ar fi foarte bine să existe un loc de formare pentru ei și tu doar să te duci să, să iei de acolo și să culegi ceea ce ai nevoie. Da, cred că sunt două direcții în domeniul ăsta. O, odată, cei proaspeții absolvenți care să vină în agenție și să învețe de la cei cu experiență și atunci învață direct calea cea mai, cea mai simplă și cea mai ușoară Și îi dezvoltăm pe parcurs Iar ceilalți Ceilalți cu experiență Nu știu dacă Se poate în următoarea perioadă Să avem astfel de cursuri Sau astfel de școli Cred că cel mai mult înveți exersând, practicând În agenție la voi se poate face internship? Da, de ce nu? Da? Da, am mai făcut și... Unde, unde poate să scrie un ascultător? pe Facebook o adresă de mail un site uh, poate să scrie direct și pe adresa mea de, de e-mail și să-mi trimită mie CV-ul arond w3mt.ro mt de la Marketing Technology și pe poate să-mi trimită mie direct și eu să mă asigur că vor ajunge mai departe CV-urile lor noi suntem într-un proces de rebranding Acum și mai dorează puțin Până lansăm noul site Pentru a avea toate datele de contact acolo Am înțeles Îți mulțumesc foarte mult pentru uh, prezența în studio uh, Dragilor, iată că nu este ușor Să fii project manager pentru clienți Deși majoritatea dintre cei care vor să lucreze în agenții Vizează de mult timp acest post Când ajungi să fii pe acest post Nu e neapărat ceea ce, ce ți-ai dorit. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați urmărit. Puteți să găsiți Episodul pe citypodcast.ro uh, Slash uh, Eu sunt Victor Maxim Și te invit să asculti și celelalte Podcasturi din rețeaua City Podcast uh, Ne găsești pe pagina de Facebook La facebook.com Slash citypodcast Sau pe Twitter la citypodcast.ro Ce să zic O zi bună și să ne reauzim Cât mai curând